Velkommen til episode 10 af, uh, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel podcast. podcast Denne gang, uh, on the road, som man kalder det, uh, Martin og jeg har, har begge to drevet til hver vores side af land i vores, uh, vores uh, roadtrucks. Nej, jeg er ikke draget nogen steder, jeg er bare blevet, hvor jeg bor. <laughs> det er dig, der er igen. Jamen, jeg tænkte altså lige, at jeg kunne sætte den op, som om at, uh, at vi begge to havde vores uh, Red bull line motorhomes... Oh. Med, øh, med sprinkled water og, øh, og det hele. Nej, øh, det, øh, det er igen via Skype, så vi beklager selvfølgelig på, øh, øh, på nuværende tidspunkt. Øh, lydkvaliteten den er ikke helt, som den live er, men, øh, men jeg håber, I kan høre os alligevel. Men det lyder sådan lidt mere live og det lyder faktisk som om, at vi bare kommentatorer ved et racerløb. Altså det, det synes jeg, at øh, på fedhedsbarometeret over lydkvalitet, øh, vil jeg godt sætte den op. Så kan man, man kan kalde mig for... Hvem kan jeg være? Jeg kan, være? jeg kan være David Kuhlhardt, og så kan du være en anden. Øh, jeg vil gerne være tæt fra, fra bbc udsendelsen, fordi han har altid sådan nogle skæve vinkler. Så øh, jeg ja, tæt, så, så længe du ikke begynder at, at sammenligne mig med en af de, øh, de danske kommentatorer, øh, som, som kommenterer løbende. Dem, øh, dem tror jeg allerede, øh, vi har overgået i kvalitet. Det er en helt anden snak. <laughs> så fik vi da også lige send den Jeg har på jeg synes Nicolas Kisa gør et fantastisk arbejde. De andre to som kommer til at se løbet not so much. Det skal vi ikke snakke om nu. Vi skal snakke om det løb der var i weekenden. Eh Serus i Catalunja sindsy sindsoprivende løb. Nej, hvor var det dog bare en fest af overhaling og action, action. og øh, føringer, der skiftede. Og... Jamen, øh, så synes jeg lige så godt, vi kan springe ud af det, fordi jeg havde egentlig igen, som jeg, som jeg har gjort før, tænkte mig at lægge op med, at øh... Nu holder den så ikke rigtig stikket mere, men der var på et tidspunkt, hvor hver gang, jeg synes, det løb var rigtig godt, så synes du, det var fantastisk kedeligt og omvendt. Jeg synes, det her løb, det var helt ubeskriveligt kedeligt. Mm, ja. Det lyder det på, øh, på dig også, som om at, øh, at du synes... Jeg sover faktisk lidt stadigvæk. Altså, jeg har et venstre ben der stadigvæk snorer lidt, fordi hold da kæft, hvor var det bare kedeligt. Ja. Altså, undskyld, men, men, men hvis det her det bliver resten af sæsonen, så... Så kan jeg godt forstå, øh, ligesom snakken er på nogle forums, at, at Mercedes kan virkelig udlægge det for, øh, for, for kvaliteten. Ja, altså øh, jeg, øh, naturligvis ikke en detalje jeg fik fra den danske udsendelse, men men detalje jeg fik fra den øh, engelske udsendelse. Efter de her fem omgange, hvor, øh, hvor, hvor fællet ligesom var ved at falde på plads, der lå med allerede på det tidspunkt og kørt 1,5 sekund hurtigere end alle andre på banen. Yeah. Det er efter fem omgange. Det er altså en, en, en, øh, jamen, det, det er en overlegenhed, som, som vi ikke har set, faktisk engang fra, fra, fra Red, Red Bull. Altså, vi skal helt tilbage til, til, til den gang det var Williams eller med øh, storhedstid. eller med storhedstid. Ja. Æh, hvor, hvor de var så overlegne, at de kunne gøre det her på, på et på enkelt løb. Nu snakker jeg altså den mercedes som ligger og gør det konsekvent, øh, og har gjort det lige siden sæsonstart. Ja, altså de er jo gået så vidt, at de er at teste trompeter på deres biler. Så, det kommer ikke ja, til senere! De... Nå, undskyld. Men, det... Men så meget er de begyndt at kedes her i Mercedes-lejren, så... Altså hvis vi ser bort fra Mercedes og snakker om de ting, der rent faktisk er spændende, nemlig alle de andre hold på Gritten, øh, undtagen Mercedes, så, øh, så tror jeg, at vi kan lave en meget god podcast, men hvis vi skal snakke mere om dem, så falder jeg nærmest i søvn igen. Ja, yeah, og, og i lige måde, altså det, der er sgu ikke, det med mercedes fuldstændig, og det er nok sådan, en resten af sæsonen kommer til at se ud, formoder jeg. Men, øh, men hvis vi lige kigger andet sted, så var det jo altså igen et, et par Williams-biler, som fuldstændig eksploderede fra starten, som, øh, som en andre biler. Det er jo det er noget, vi har påpeget før, det er mig til stadighed, at, øh, at der er ikke andre, der har lagt mærke til det, fordi jeg synes faktisk, det er værd et løb. Men det var altså, øh, var det Thierry Bottas, der skød op forbi, øh, hvad var det, han skød forbi, Ricardo? Ja. Yeah. Og masser formodet også at tage et par pladser. Bottas var faktisk oppe på siden af Rosberg. Ja, han lagde pres på ham helt første og anden omgang nærmest. Og ærgerligt, han ikke får lov til at holde den tredje plads til enden af løbet, fordi jeg synes faktisk, at William så lige præcis Bottas havde fortjent det. Ja, ja, men jeg er fuldstændig enig. Men, men Ricardo kom altså tilbage og, og, og tog den til sidst. Øhm... Hvad var der ellers i detalje i løbet? Altså, det var jo et af det slags løb, hvor alle synes øh, at være tilfredse med og øh, at holde deres, øh, deres position. Ja, det vil sige, bortset fra Fettel, han havde jo travlt. Ja, ja, ja med hvad? Jamen, han, øh, han avancerede derfra, hvad startede, på den 14. plads? Ja, altså, hvis man skal se på løbets detalje, var det jo nok Fettel, der, der, havde, altså, der havde det bedste løb sådan på gridden. Han, han kørte sig godt op, og han kørte stabilt og sådan noget, men, men, men hvis man skal kigge på nogen, der virkelig er ked af det, så må det jo være McLaren igen. Det, det kan efterhånden ikke rigtig blive dårligere, end det er lige nu øh, for McLaren. Altså, jo, det kan de godt. De kan selvfølgelig også synge helt ned i bunden, men øh, jeg, jeg, er nærmest, jeg er nærmest målløs. Jeg ved ikke, om du har noget for Nej, ikke andet end at, at jeg synes også, man kan se på udtalelserne, der kommer, altså både fra Kevin og for Jameson Bodden nu, at nu er der, nu snakker man nærmere krise, ikke? Hvad de siger, Silverstone er endgame, hvis ikke de har ikke Så ja, det er lidt mærkeligt for et hold, der startede med en anden og tredje plads i det første løb, og så siden der har det jo nærmest kun faldet baglæns ned igennem, altså er er lavet et fritfald, ikke? Jo, fuldstændig, altså, og, og og igen, jeg vil jo ikke male fanden på væggen, men, men altså, jeg, jeg synes også, det er en sæson, øh, hvor, hvor de ikke står skide godt til for, for, øh, for McLaren, og, og det er en sæson, øh, den nuværende sæson, altså, hvor de, hvor de har lavet en masse ændringer i, i McLaren-teamet, simpelthen for at, at, at ret på alt det, der skete sidste år. Og det sker bare ikke rigtigt. Og så kan man sige, jo, nu har de hyret endnu flere folk, og de har nu fået nogle folk over fra, eller de får nogle folk over fra Red Bull og så videre. Men, men jeg kan altså ikke lade være med at bide i, at, at det også var sådan, at det i sin tid startede for Williams, efter Williams, i går vedhver mange år, havde taget det ene verdensmesterskab efter det andet. Ja. Altså, jeg ved, øh, ja, der er to ting, jeg, jeg synes, man kan fokusere på i det her. Det er, at, at de har jo fået Erik Boulier, og ingen tvivl om, at hans Mængde arbejde kommer nok først til udtryk næste år, mm. ved jeg, jeg tro. Ron Dennis er tilbage, og jeg, som jeg tidligere udtryk, jeg ved ikke, om det skaber mindre arbejdstro, end, end hvis, hvis det havde været det sædvanlige setup. Altså, jeg tror også, han er grund, grundlaget for noget støj, selvom han... Selvom han er en mand, der har en vilje og, og kan drive tingene et sted, så tror jeg bare, at det her hold, det efter så mange år og har været, har været kørt fast i, i den her måde at tænke på, mm. som ikke har været Ron Dennis' vision, og nu kommer der lige pludselig den gamle skole tilbage. Og det knækker altså nogen øh, på vejen derhen af, og nogen vi mister moral og sådan noget. Øh, og så synes jeg også, at vi skal kigge på, om, om det er om Kevin, han kører næste år i McLaren. Det, det tror jeg, altså der, der siger, Har de råd til det? Ja, det har de, fordi jeg, som jeg ser det lige nu, altså, og det, det er faktisk også noget af det, jeg havde tænkt mig at komme ind på senere, der er mere og mere snak om, at Jensen Botten ikke er der til næste år. Og det er der flere grunde til. For først kan man sige, at Jensen Botten er ved at have den alder, hvor, øh, hvor det måske bliver mere relevant for ham og, øh, at trække sig ud af sporten. Øh, og så er der så også det, at øh, de er begyndt at, at teste en del med, med deres... Øh, med deres hvad øh, kan jeg ved ikke om sådan noget hedder en tredje kører men i hvert fald deres testkører altså Vandoren som som var øh, som var ham der stod lige bag i rækken da, der Kevin Magnusson fik øh, fik det at sæde og han, han stod faktisk foran ikke altså i rygterne at de lang tid stod stod Vandorn foran øh, øh, og så gik Kevin Magnusson ind og tog, tog den foran ham ikke desto mindre så er McLaren i denne her øh, uge i den test der har været i gang de har brugt ham øh, og han har faktisk kørt 136 øh, omgange i, i den her McLaren og, og selvfølgelig det er ikke ens betydende med at Jensen Bott ikke er der til næste år men der er mere og mere der tyde på det og så er der også det med McLaren at hvis Kevin Magnussen han kan ligge inden for en position til, til to position af med Jensen Botten han laver øh, lige nu i feltet så kan man altså ikke support fra at Jensen Botten koster væsentligt flere penge, end Kevin Magnussen gør lige nu. Og jeg siger ikke, at McLaren er et hold, som nødvendigvis har, har finansielle problemer, men det er helt sikkert et hold, som ligesom alle andre hold i Pitten også tænker på på. Hvad er det, vi får for pengene, at det her det vær? værd? Og, og man kan ikke end at sige, at rygterne er blevet flere og flere om, at Jensen Botten altså måske ikke er hos McLaren næste år. Men jeg er ikke helt med på, hvor mange penge har Jensen Botten med ind i øh, ind i Mclaren. Ingen. Han har ingen. Det er ah, ligesom nej. Kevin. Ah, Nå, men det er bare, hvis du ser på Crashster for eksempel, han, øh, han, han bidrager relativt mange penge ind i øh, Lotusholdet, så så det kunne være et incitament for at holde på bort. Men jeg var ikke, jeg jeg har slet ikke sat mig ind i Mclaren, hvem der har penge med, men der. Altså generelt hos de større hold så ser man jo altså ikke nogen komme ind med penge, fordi de større hold har pengene til at købe de køre de gerne vil have, og Mclaren købte jo de steder, eller tilbød de i stedet en kontrakt til Jensen Botten, efter, øh, altså, efter han selvfølgelig havde kæmpet i mange år, men efter han så lige fik en storhedstid hos, øh, hos äh, Braun GP. Og det var jo ikke kun på grund af det, han gjorde hos Braun GP, det var også på grund af, at de kunne se, at Jensen Botten havde nogle talenter, som, som mange måske havde glemt i et par sløve år hos Honda osv. Og, og jeg synes også, Jensen Botten gør det godt. Altså, jeg, jeg tvivler på, at der er mange andre kører i fældet, der lige nu kunne kunne få mere ud af den McLaren, end, end, end deres to nuværende kører gør. Men, men jeg må også bare, øh, altså jeg, jeg kan heller ikke ignorere, at, at, at det stort set er alle sider, der er begyndt at snakke om, at Jensen Botten måske er på vej ud, og, og at, altså hvis man kigger på de, nogle af de udtalelser, nu nu snakker vi også øh, om det før, men hvis man kigger på nogle af de udtalelser, der kører, kommer fra Jensen så er det altså ikke Lutte og fra hans side af. Det det, det han kæmper sgu lidt for det lige nu, og, og nogen vil måske endda øh, mener at han kæmper lidt for at finde motivation øh, hos et hold, som, som til synligheden er har glemt, hvordan man kører hurtigt. Ja, men, øh, men han kommer også selv med udtalelser, der, der tyder på en tilbagetrækning, ikke? Altså, han har sågar læst, at Jacques Villeneuve nu hedder, fordi han jo tidligere på ugen var ude og fortælle, at, øh, at at han egentlig godt kunne tænke sig at have den rolle, som Jacques Villeneuve havde fået, hvor han kører, han kører de her det biler hvor der var fuld knald på, mm. øhm, men egentlig stadigvæk med en passion for en sport, hvor han, han kunne trække sig tilbage, møde op i weekenden, være klar til at køre, og så ellers have sådan en anden ambassadørrolle, ligesom Jacques Villeneuve så har for Indy 500. Mm. Og, og det, det synes jeg er interessant, at han, ja, ikke mindst, at han er ude og... og at læse nyheder om den største mester af dem alle, Jacques <laughs> Villeneuve, men, men det, det er det her vælger at gå i hans fodspor, det havde jeg dog ikke set. Altså, det er jo to helt forskellige typer, men jeg kan godt se, hvad han, han snakker om. Det er jo det her med at få passionen tilbage. Altså, det, det er udelukkende, det han snakker om. Mm. At han vil gerne tilbage, hvor der er følelser med i spillet, og ikke at han siger, at, at han ikke elsker sit job, fordi det påpeger han også et par gange, men øh, det er jo bare et sjovt tidspunkt, han begynder at snakke meget om fremtiden. Ikke? Jo, og, og, og øh, altså når vi så øh, har alt den her stærke med McLaren, ja, så skal det jo også lige påpeges, altså, øh, Kevin Agnesen sluttede på den 12. plads, og Jensen Botton sluttede på den 11. plads, det vil sige at begge to lige uden for pointene. Og det er slet, slet, slet ikke godt nok for McLaren. Især dels ikke efter, øh, det var en, øh, en weekend, hvor alle holdene kom med store opgraderinger, og, og hvor forventningerne til McLaren og, og deres løft af potentialet var mange gange større, end det var for mange af de andre hold. Altså vi så igen, mange af de andre hold hæve tempoet. Williams har rigtig godt kørt noget. Lotus, altså, det, det var stadigvæk ubegribeligt, hvordan de er kommet så langt øh, i forhold til, hvor de var i starten af sæsonen. Det, det er jo det løft, man, man kunne have håbet på, McLaren havde, øh, havde opnået. Øh, og så ser man McLaren som, jamen, det synes næsten uanset hvad de gør, så sker der bare ikke noget med den bil. Den, den, den kan bare ikke gøre hurtigt. altså. Øh... Jo, det kan den jo godt, fordi så lige pludselig så går de ud og sætter bedste omgang. Altså det, det, det, jeg, jeg kan ikke forstå rytmen i den måde, de kører. Nej, men, men, men det, sådan har jeg det også en gang imellem, fordi man ser jo så også en gang imellem f.eks. Daniel Kiat eller sådan et eller andet lige pludselig sæt hurtigste omgang, og det er nok altså et spørgsmål om, at de lige rammer løbet rigtigt på det tidspunkt, hvor de ikke har særlig meget benzin i tanken, øh, og hvor de så kommer ud på nye sliks eller sådan et eller andet, eller på nye softdäck, øh, fordi at, at hvis man ser en McLaren på nu en andet tidspunkt sæt løbet hurtigste omgang, så går der jo ikke mange sekunder før, Mercedes'en eller et eller andet, der nu lige har været inde for de nye softdæk, ah, så tager den nye hurtigere omgang. Ikke? Så jeg, altså, jeg tror sgu ikke på, at den er særlig godt kørende, og, og, og holdet virker, øh, jamen, hvis man kan sige, at, at der er sådan en, en, en general øh, holdmentalitet lige nu, så virker holdet sgu heller ikke særlig stærkt. Altså, det, der, der, er et, der er en masse peret snak, men der virker sgu ikke rigtigt til at være nogen, der tror på, at, ved at inden for to-tre løb, så begyndte der at ske noget. Altså, okay. det er mere, øh, vi er på vej med havgrunden i den nuværende okay. sæson. Hvis man, troede, hvis man troede det, så havde man ikke været ude at sige på den måde, at Silverstone er, er benchmarket. Hvis vi ikke får fart i bilen der, så, så skrotter vi sæsonen og begynder... Altså, de snakker jo allerede om, at de begynder at teste Honda ja. i, i bilen nu. Ikke? Altså, det, er sgu, det er sgu rimelig tæt på. Men det kan også være, fordi de mangler opbakningen for Mercedes. Vi ved jo ikke, hvad der foregår. Altså, Mercedes har jo sagt, at de kun er med halvdelen af sæsonen, og så, øh, så, så, så begynder de altså at cut fra på alt, hvad der hedder dele og udvikling til deres motor. Ja, ja altså i, i det hele taget, øh, jeg ved ikke, hvor meget der er i det. Nu øh, kommer der lidt spekulation fra begge sider, men, men der er jo noget af det, du siger, ikke? Fordi at, at Mercedes, altså McLaren har jo ikke kun været en samarbejdspartner for Mercedes i mange år. Det har været samarbejdspartneren over alle samarbejdspartnere, ikke? Det var jo, i, i kunne ved mange år, øh, altså Mercedes, McLaren, eller McLaren, Mercedes, ikke? Og de, de kørte jo stort set fra alt, der ikke havde Red Bull, og så lige pludselig kommer Mercedes altså med deres eget hold, det har de så haft et par år nu, men nu begynder det virkelig at fungere for dem. Og så tror jeg bare, at McLaren er blevet sådan en af de der øh, øh, kunder på, på samme som, som alle andre. Altså, der er måske endda lidt ondt blod, det ved jeg ikke, det er ren øh, spekulation fra min side. Nå. Ja, ja. Nå, men det er i hvert fald spændende at se, hvordan det ender med dem. Ferrari! <laughs> ja, det øh, den vil øh, dig starte med. Jamen, det, der er jo ikke så meget at sige. De, de virker jo heller ikke tilfredse vel, altså... Øh, ja, altså Kimi var ude løbet og var, var sådan en, smu, en eneste tøj også, over øh, deres pitstrategi, at de lod, øh, lod Alonso komme ind før, øh, før Kimi gjorde, ja. og, jeg ved sgu ikke hvad, jeg ved ikke, hvad der er op og ned i den. Øh, selvfølgelig holder jeg med for reje, men, men det virker også lidt som et galehus lige i øjeblikket. Altså, de, de har fandme også mange steder, de skal have slukket branden. Øh... Ja, altså, og, og, og, altså Egentlig der synes jeg Det er den præcis samme situation som McLaren De kører bare lige marginal hurtigere end McLaren ja. Altså det, den ser heller ikke Særlig hurtig ud, den ser ikke særlig godt køre noget Og der er ikke rigtig nogen Af, af kørende som virker til at tro på det De kæmper med det de har, men det virker også sådan Lidt som om at når de er slukket for bilen Så går de hjem på weekend og så, så ja. ses vi ikke? Der mangler lidt Den der passion, men det synes jeg faktisk Der, er, der mangler, altså før i tiden, der var man ikke i tvivl om, at, at Alonso, han syntes, det var fedt at sætte sig ned i en bil, og du kunne høre det på ham, og han, han gav den gas, altså på ud, udtalelser. Efterløbet, førløbet, der var sgu fokus på hele tiden. Mm. Kimi Raikkonen samme type, der han kørte for Lotus. Jamen, selvom han var negativ, så kunne du mærke passionen, du kunne mærke, det sad i ham. han, altså, han var på. Synes sikkert med godt nok, at der er blevet skruet ned for pluset. Altså, om, om har de bare spis demotiveringspiller, eller hvad for en er det hvad altså, er. Det? Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tro på, at der er noget med at gøre, at hele feltet kan se, hvor man sidder særlig nu. De ved faktisk, at der, der er fandme ikke meget at kæmpe for. Altså, og så kan man sige nok så meget, man vil, om, om Red Bulls dominans osv. Den skete jo først efter et par løb. Og i de første løb, der var der altså andre vinder, eller i hvert fald andre biler, som kunne tro, de her Red Bulls. Det blev jo så fuldstændig malet i jorden, da, da Fattel lige pludselig fik uh, helt nitro i tanken, eller hvad del var, de lavede. Men, uh, men, men lige nu, der, det kan godt være, at det er mig, der har læst noget i det, men det må sgu heller ikke være særlig. Uh, Særligt motiverende at vide, hvad er det bedste, jeg kan gøre i dag, hvis jeg er rigtig heldig. Det er en tredjeplads. Altså, tredjepladsen ja. er, lidt, er lidt sat af til, til Ricardo lige nu, ikke? Det er den, alle forventer, han tager hver gang. Og så er det altså et spørgsmål, om du er sådan eller Rosberg på førstepladsen. ja. Men, men Ricciardo kører jo, altså han er også den, jeg synes, man kan føle mest fra, for han synes jo egentlig, det er meget fedt stadigvæk. Selvfølgelig vil han gerne vinde et løb, men tredjepladser, det er okay for ham, fordi han kan se i han ligger og sejler rundt nede i feltet. Ikke? Ja, og fordi han er siddet i en Toro Rosso før, som, som, øh, som selv på en god dag vil være for at for tunget op på en tredjeplads, ikke? Altså, ja. det, er, det, er, det, er, det er succes for ham, det er, det er da helt fantastisk, og som du selv siger, altså, det gør nok ikke noget, at han ligger og kører fra den firedoblede verdensmester, hvad? Og, og det er pludselig ved sådan lidt at udvikle sig til til, til, til Starling, hvilket jeg synes i sin tid var en af de mest fantastiske ting, Jensen Bodden han gjorde, da han kom over til McLaren. Han tog jo fuldstændig opmærksomheden fra, fra Hamilton på det tidspunkt. Det, her, det var jo Hamilton's hold. Det var et hold bygget omkring Hamilton. Så kommer Jensen Botten over med lidt øh, godt humør og, og, og god balance og, og Så, så stjæler han jo lige pludselig alt opmærksomhed. På trods af, at han er altså ikke nødvendigvis lå har kørt hurtigere end uh, Lewis Hamilton hver gang. Altså lidt ligesom Hamilton, han har gjort for Rosberg. Fuldstændig. Rosberg var også på Fuldstændt. <laughs> altså det var... <laughs> Altså, det er bytte, bytte købmand, ikke? Jo, det er det. Æh, og det kan det være, at han har overludet nogle tricks der, ikke? Hvad han kunne gøre, når han over til et nyt hold. Fordi igen, altså det, var, det her, det var jo lidt et hold, med fornemmer, der var bygget op omkring Rosberg. Og Rosberg, er også en rigtig dygtig kører. Han har bare ikke den samme far, som Hammelsen har. Ej, for han kører godt nok djævn stærkt i øjeblikket. <laughs> og, øh, og altså, igen, hvis man hører på de søvndysende danske kommentarer, så brugte så brug de... Øh, Cirka 80 af taletiden, de havde under løbet på at sidde og fortælle om, hvordan det kunne i Rosberg han til sidst i løbet kunne komme op og udfordre Hamilton. Hvor til Hamilton sagde, nej nej, jeg kører bare stærkere, hej hej. Og så var han <laughs> alt skørt, ikke? det må man tage hatten af. Jeg, jeg under det egentlig også for Hamiltons mule, fordi han er mig også, om nogen været udsat for anti, øh, hvad hedder det, Stabilitet, altså han har fandme har, han har haft mange dårlige biler, som er brudt ned, og så har han selv lavet hjerneblødninger, ikke? Altså, men det virker som om, at han, han har det bare godt, når han ligger deroppe forrest, ligesom Fettel havde det, af en eller anden grund. Ja, så vil jeg så igen sige, altså, øh, alle er respekt for det, Hamilton gør lige nu, han er virkelig hurtig og så videre. Men, men han er også bare den kører, som ulidt... <laughs> aktivt forsøger at komme med de dyrmeste udtalelser om, for det han godt kunne tænke sig resten af feltet, øde niveauet og så videre. Ikke for at være totalt overlegen eller dum at høre på, men bare fordi, at det kunne da også være interessant, og han er helt sikker på, at de andre nok skal komme til at køre hurtigt. Hold nu <laughs> ja. din... Altså... Det er Arh, rigtig, men... virkelig... Sådan ville jeg også være, hvis jeg havde været ude og spise kage og flyve med Niki Lauda. Så havde jeg også sat. <laughs> så det! <mig op. laughs> ja, ja, det er jo ikke den her weekend, du har lavet den. Men det bliver forhåbentlig næste torsdag. Jeg glæder mig. Ja, ja, ja. ja, ja. Men ved du hvad, Martin? Jeg synes, øh, vi, vi, det lyder til, at vi begge to er, er, er overraskende enige om, at, øh, at det var et, et, et søvndysende løb. Så, så til sidst her, så vil jeg egentlig bare lige ramse op. Øh, du havde en top 5, der hed... Alonso, Rosberg, Magnussen, og Ricardo med et wildcardet, Bottas. Jeg havde en, der hedder Ricardo, Hamilton, Fettel, Hylkenberg, Bottas og Christian. Det er lige før, at du har ramt skæveren, ja. Jeg tror sjældent, der har været to mennesker i verden, der har ramt så forkert, som I ramte i den her weekend. <laughs> fordi at top 5 kom til at hedde Hamilton, det kunne man have forventet. Rosberg, det kunne man også have forventet. Ricardo, det kunne man også have forventet. Sebastian Vettel der altså kæmper sig op øh, gennem feltet og faktisk har et ret flot løb hans tidligere løb taget betragtning i den her sæson øhm, og så er der Fernando Alonso på en øh, 6. plads Kimmerichon på en 7. Roman Grosjean på en 8. Flot fra Lotus øh, Sergio Perez på en 9. og Nico Hylenberg på en 10. Vi, øh, vi skød ret meget ved siden af, hov, jeg fik vist ikke øh, nævnt uh, Veltteri Bottas på en 5. plads det er, også, det er jo nærmest det vigtigste, det kan man sige men, øh, men et helt igennem forfærdeligt kedeligt løb og med det, så tror jeg egentlig bare, at vi skal springe videre til ugens nyheder. Martin, jeg ved ikke, om du vil starte ny ugens nyheder? Det var smooth, det der. Det var helt vildt. Uh, det kan jeg det, godt. Det er det, Skype giver os, Martin. En ekstra, en ekstra lærer af smoothness. Uh, nu har vi snakket uh, Hamilton og uh, selvplisende type, og, uh, og manden, det. der går ud og fortæller, hvordan andre skal køre, eller hvor god han selv er, eller hvor meget betalt man får uh, godt. Hvor, hvor meget kage han kan spise. Daniel Ricciardo. Nej. Nå, nej, Ricardo. Fordi altså får han teo i retrospekt i folkeskolen. Ja, han får tæsk i, i under... Nå, Ricardo, han er ude og fortælle, at øh, Fettel, han har faktisk ikke glemt, hvordan man kører bil. Nej. Det er, jamen, det er rigtigt. Og det er altså øh, Fettel, øh, der, der bliver snakket varmt der af Ricardo. Øhm, han synes, det er rart, at han kan give Sepp et uh, «the run for the money». Øhm, og det går godt for ham, siger han også, men han regner faktisk med, at uh, Sepp snart vil få styr på alt, og vil være med til at konkurrere op i toppen. Altså, han endte også på en fjerdeplads, ikke? Lige i Ricardo, så, så, så han er vel på vej, vel og mærket set. Jeg, altså, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad det her det må være... Det må være øh, øh, øh. Jeg ved sgu ikke øh, den nye øh, sådan, øh, indirekt sociale måde at, at provokere folk på at sætte det på plads. Fordi det er jo præcis den samme teknik, som Hamilton også er i gang med at bruge. Han gør det lidt mere åbenlyst, vil jeg sige. Det er mig. Jeg er den bedste. Det ved Nico også godt. Men, men Ricardo, han er så ude at sige, uh, som teamkammerater, der er vi faktisk rigtig gode venner. Uh, vi har den samme uh, sans for humor. Ja, ja. Boom, boom. Det er da dejligt. Og uh, atmosfæren, den er positiv. Nej, hvor dejligt. Og vi spiser sågar morgenmad sammen. Nej. Og det der er der ikke særlig mange racer, kører, der gør. Står der noget om, om hvorvidt vi spiser kage sammen? Så tror det Nej, det står der faktisk ikke. Men, øh, men, men han, øh, jeg synes det er dejligt, at Ricardo han er ude og ligesom hjælpe den stakkels fættel. Ja, men, men altså, jeg kan jo så, jeg kan så hoppe videre med, med endnu en fætternyhed. Øh, ja, det er Christian Horner. Der er ude at sige, at Phil, han har bare fået sin mojo back. Altså han har godt kørt igen, syken er på plads, bilen er lige som man kan lide den, og nu bliver det sammen godt igen. Og det er, det er vist en søforklaring af, hvordan... Det er måske nærmere Christian Horner, der står overvej, hvordan han godt kunne tænke sig, at det var i Christian Hornerland. Jeg tror ikke på det, jeg vil se, uh, undskyld mig, men jeg skal se meget mere for nu, før jeg tror, at han er tilbage. Uh... Det er altså stadig ikke den samme fælde, som, som vi så øh, sidste år, som, som, og i de sidste mange år, som, som nærmest kørte perfekte løb. Øh, han kæmper stadig med denne her bil, og øh, igen fra den britiske udsættelse, så jeg lige, at, øh, at, at de havde lavet sådan en analyse af bilen og fælles kørestil, og, og havde lagt det hele sammen i samme stykke, eller et det rent stykke, hvor, hvor, hvor til sidst kom de frem til en konklusion, at det var måske ikke længere Red Bull, som kunne gøre meget mere for at... Øh, for at, at, at, at, at få den her bil tættere på, på fælles kørestil, det var måske i stedet for et fælle, der skulle til at omlægge sin kørestil. Altså, at, at nok en, en måde at sige, at de, de skal mødes lidt mere på midten. Øh, og hvis det var en frem for Red Bull, så ser det altså stadig ud, som om Ricardo den har et kæmpe, kæmpe stort øh, øh, forspring, fordi at han har på en eller anden mystisk måde, som, som, som jeg ikke lige kan gennemskue, har langt nemmere ved, og, og tillægge sig den her nye, nye kørestil, som de nye biler øh, øh, kræver. Øh, så jeg, jeg, jeg, vil se, jeg vil se lidt mere fra, fra Christian Horner. Eller slet, jeg vil se lidt mere forfældet nu, inden jeg tror på, at, øh, at Christian Horner har ret i, at, at han har fået sin mojo back. Ja, men øh, hvis du er færdig med den nyhed, så hopper jeg direkte til endnu en Christian Horner-nyhed. Jo, jo, jo, jo, jo. Øh, det er Christian Horner derude og sige, at øh, det er en kunstig øh, det det, det, er kunstigt det her med at øh, Mercedes er så stærke, fordi til Spaniens Prix, der mener han rent faktisk, at hvis nu ikke de var blevet fanget bag øh, Valtteri Bottas, der mistede de efter sine 46 sekunder på at ligge der, på det første sit stint, så havde Ricardo, han havde ligget op, hvor det var rigtig sjovt, og havde kæmpet mere om, øh, om pladsen top 1, top 2. Ved du, hvorfor han havde det? Det er på grund af den nye benzin. Det er da rigtigt. Ja. Dem må de jo efterhånden var begyndt at køre med. Og Red Bull i benzin. Ja, ja, ja. Mm. Altså, det, det, er jo, ja, ja. det er næsten lovligt effektivt, det er. Men øh, jeg ved ikke med dig. Igen, så synes jeg måske uh, Christian Horner. Han har prøvet lidt for meget Red Bull til, at, uh, at det er begyndt at gå ud over hans forstand, fordi det var det uendeligt dumt sagt. Ja, det er... Det er... Ja. Altså, vi er enige om, at den Red Bull, den var hurtigere, end, end den Williams. Ja, ja. Eller andet steder men... end på langsiden. Men, men hvis den var så meget hurtigere, at den mistede næsten et minut, så må man jo også formodet, at han kunne være kommet forbi tidligere. Eller det er ja, måske bare mig. Og, og som han siger, altså, når du... Når du når du efter er kommet forbi Williams, befinder dig selv i Ingemandsland, så er det også svært at passe på dækkene, og det skal man jo også tænke på. Ja, yeah. yeah, det, det er svært at være Red Bull-mand i øjeblikket, må man jo bare ikke Ja, yeah, men, men så synes jeg da, at vi skal have en Red Bull-nyhed mere. Nej. Jo, det er Christian Horner, der på overraskende vis, og jeg overvejede at tage den her som uden chak, fordi jeg synes, det er uendelig dumt. Det er Christian Hornet, der på overraskende vis er ude og sige ham der, Daniel Ricardo, vi tror nok, vi beholder ham næste år. <laughs> det er simpelthen så sjovt. Han er god nok til os. Det, fordi han, han, totalt, han er den eneste, der ikke klarer sig godt for jeres hold nu. Hvad er I ellers, tænker jeg at gøre? Hvem skulle ellers ind? Vi fyrer ham. <laughs> vi fyrer ham. Ham og Newy. Vi fyrer ham ikke. Vi sætter ham ned i en to igen. Så kan han lære det. Ja, ja, farvel med dig, du ja, ja, ja, dumme, smilende dreng. Ja, kan du så lade være med at, at ligge en kasser 3. plads, når vores bedste kører altså, ligger og indkassere 10. pladser? Men øh, så har jeg en Red Bull-nyhed til. Nå. Red Bull News. Yes. Og det er, at de fortæller nu, at det er ikke et den nye monokok. Der er problemet til, at fættet han ikke kørte så stærkt, øh, som de gerne ville have haft ham til. Men han kørte jo relativt stærkt, jeg siger jeg gæt, de så. det jeg gætte på, hvad det så er? Det er, er dækkende. Det ja. er bagvingen. Det er gearskiftet. Det er rettet. Det er, nej, da, da, det er, er bare, skal, nej, Det er fordi, man skal vende sig til forandringer, fortæller de. Så de forandringer, der er blevet lavet, da han fik det nye, skal han jo lige lære at køre med. Og det er da også rigtigt. Ja. Men det er en luftnyhed, Thomas. Jeg, det er... Jamen jeg tænker også, skulle de andre ikke også det? Jamen de har jo ikke skiftet monokok. Det er jo kun fedt, der har fået det Ja, Ja, ja, ja, ja. ja. Så jeg med. Jamen det lyder altså meget sandsynligt. Det går altså meget bedre i næste løb. Det. så har jeg en øh, nyhed om øh, og, og, og der kan man jo sige her er en mand vi har savnet lidt øh, vi fik slet ikke rigtig snakket om ham sidste gang men det er masser. han kan vi godt lide Tudeprinsen, ja, Tudeprinsen. Ja, Tudeprinsen. Han, øh, og, og det skal man lige have i perspektiv Valtteri Bottas 5. plads, rigtig flot kørt generelt rigtig hurtigt det så rigtig godt ud for Williams de har fået bilen Virkelig sat godt sammen. De nye opgraderinger virker. Bravo. Filipen havde 13. plads. Og det så godt noget mystisk ud. Han var ikke øh, hverken særlig hurtig eller noget som helst. Og øh, nu er han altså ude med en udtalelse og siger, at det var fordi, jeg havde et problem med dæk. Det, det var dækket. De, det gik slet ikke. Øh, men øh, bare rolig, Martin. Fordi det har de allerede fikset nu. Det har de nemlig fikset den her test, øh, som de har haft i, eller, efterfølgende cirka øh, de, øh, de løbet. Der har de øh, alle holdene haft mulighed for at teste, og der skulle de altså have fixet det problem. Jeg sidder måske lidt igen og tænker, Madsa, du er ikke særlig hurtig. Du er ikke særlig god mere. Du har brug for alle de søforklaringer, du kan få. Men øh, altså, hvis de har fået det fixet, så må man jo gå ud fra, at han kan følge med Valtteri Bottas i det næste løb. Ja. Yeah. Men, men Massa har bare mange problemer, og det er mange fronter, han skal arbejde på, så, så det kan være, at der kommer noget nyt til næste uge. På den måde kunne man jo lige have sagt, at det havde passet ganske godt, hvis Massa stadig havde kørt for Ferrari i år. Det ja, Det er ja. et helt stort problembarn som, som på en eller anden måde harmonerede på meget, meget grim vis. Men nu kan han ikke, han, altså det er svært at, at give andre ting skylden end ham selv efterhånden, ikke? Jo. Æh, men igen, vi snakker om den botten på vej ud af sporten. Jeg tror desværre masser af ender som en de kører, som nærmest skal sparkes ud af Formel 1-feltet, for sådan ligesom at forstå, at han måske ikke har det, der skal til mere. Mm. Jeg håber bare på, at det sker næste år. Jeg tror ikke på det, jeg tror, at Williams har underskrevet en mangeårig kontrakt med ham, men for del, jeg vil gerne se en mere sulten kører hos, uh, hos uh, Williams, men ja. det er bare mig. Har du flere nyheder, Madsen? Ja, ja, ja. Men det er en applaus til jeosport.com, fordi ja. de har... Altså, Jeosport er jo engelsk-baseret. Mm -hmm. Men derfor behøver man ikke at pryde sin forside med, at Lewis Hamilton is winning the mind games. Som om det ikke er gået op for os, altså. Ej, hvis han ikke snakker om sig selv, så skriver vi, så skriver vi lige om ham. Vi... vi Blæser lige en, en boble af Hamilton-lykke, om jeg kaster start. Altså... Det er, det er lige Hamilton, der har været ved Eurosport, og så sige, jeg har hørt noget om sådan en dansk podcast, som man begyndt at påpege, at jeg synes, jeg er lidt selvfede, så, så kan I ikke gøre det for mig i denne huge. Jeg har også i historie I kan skrive her. Værsgod. Ja, ja, den handler om mig. Doing mind tricks og Nico Rosberg. <laughs> jeg vil ved... Nå, men jeg har en hurtig øh, i en HDI mere, det hedder lotusmål er nu at slå Ferrari. Ja, jeg læste det. Øh, det ved jeg ikke, hvordan, øh, hvordan du har det med. Tosser. <laughs> men øh, øh, ja, men er det, er det realistisk, tror du? Ej, men du skal vente til min ugens... Okay. Umes, øh, chak, fordi at, at der får jeg dem helt, helt ned på jorden igen. Nej, det er grunden op for mig. Vi springer videre. Men øh, jeg har en øh, kort nyhed om, at, øh, at øh, Pirelli mm? øh, de er ret glade for ikke at være the talk of the town <laughs> de år. <laughs> øh, du, du mener, de har lavet nogle dæk, som ikke længere eksploderer på banerne. <laughs> Ja, og det er de bare ude og fortælle om, at øh, det gør dem glade i deres øh, italienske hjemmebase, at, øh, at de lige pludselig ikke er øh, i fokus så meget, som de var sidste år. Øh, de har lavet nogle dæk, som, er, som de selv siger er meget neutralt bygget, øh, har prøvet at gøre det, så de ikke er så aggressive, og ikke flinser sig selv så meget. Og det synes jeg, der er klogt for en dækfabrikant, at de prøver at få dæk, der holder. Det, <laughs> det synes jeg, der er en fin tankegang. Det er ikke så italiensk, men, men, men det virker for dem, og det er de glade for. Så man må jo sige, der de har betalt sig. Ja, altså jeg synes faktisk også, at lige man, kan, man kan sige omkring det, at, øh, at de har jo faktisk fået en del kritik øh, i den nuværende sæson for, at øh, specielt faktisk opdager til det, det til det løb, vi lige har haft om at øh, de forskellige hold mente, at de havde været øh, lidt for kedelige i deres valg af dæk, altså at selv den bløde dæktype, den simpelthen var for hård, øh, og der derfor ikke var nok at spille med, sådan rent dækmæssigt. Jeg tror, det er utrolig svært, at være dækfabrikant for i Formel 1, og ikke øh, altså, at forvente, at man ikke hele tiden bliver målt, det er til synligheden uh, dækfabrikantens, uh, dækfabrikantens nuværende rolle, i, i Formel 1, som det ser ud i år. Yeah. Jeg har, øh, jamen du var kort inde på den, så, så der er måske ikke så meget at snakke om, det er, at øh, Mercedes, de har en øh, trompet bag på bilen, fordi at, øh, nogen vil kalde det en megafon, men fordi at øh, de havde håbet på, at det her, det var, det var starten på at øge volumen i formel 1, der skal mere lyd på, det skal lyde voldsommere, og det virker overhovedet ikke. Der er ingen ekstra lyd. Der er nærmest ingen decibel og, øh, ekstra decibel og spore. Øhm, så øh, den idé har de åbenbart droppet igen. Og det vil jeg så sige, det synes jeg faktisk er ret godt at høre. Fordi den løsning, de var kommet med... Det simpelthen så grim. Det. Hvis, hvis folk derude ved, hvordan sådan en gammel muskedonner ser ud, så lignede det, at det var løbet for sådan en, de havde sat på. dig onkel Joachim, der er ude og, og, og jagt med sådan en muskidunnel, og så tager den her Disney-lavede muskidunnel, og så sæt løbet af den bagpå, øh, en Mercedes Formel 1-racer. Det var dog det mest groteske creme. Det var nærmest forrej mutant crement <laughs> det de havde forsøgt at lave. Hvis de havde lavet den, så havde du mig hopp svært ved at kalde Ferrari for en mutant-pil. det vil jeg, altså, Kunne du se et helt felt af de der <laughs> Nej, men... Altså, det... Det, lignede, det lignede sådan en af de der, de der hals... Nogen, man sætter omkring, så det er en hund, der ja. byder sig selv, altså sådan, sådan en halskrav. Hold kæft, det er grim. Altså, jeg, jeg sad og spekulerede i, at det ville have været mere ødelæggende for Formel 1-sporten, end noget andet nogensinde, da det simpelthen, altså, der det ville have omdannet hele feltet sådan en gang klovnebiler. Man havde nærmest forventet, at der vælgede sådan en 10 klovne ud, når bilen stoppede. <laughs> Heldigvis ser det ud til, at det første omgang ikke blev til noget, fordi kan de ikke finde en mere visuel smuk løsning på det? Så skal det helt lade være? Men det kan jo være, det kan være, at det er noget, de bygger ind, for samtidig at gøre det mere interessant at se løbet. Fordi det må da uniklig give noget mærkeligt turbulens at køre bag i sådan en tuba. <laughs> det er simpelthen så mærkeligt. Bilerne begynder sådan at flyve af fældet, når de kører bag ved en anden bil, ikke? Eh? Og man kan også se Rosbergs kommentar bagefter. Det virker roligt, ikke? Se noget Hvem helvede har lavet det? Pisse. Ja, og, så, altså, og, og det er faktisk ikke, det du lige udtrætter, det er ikke meget forkert, det jeg sad og tænkte, fordi jeg sidder sådan lidt, hvordan kan man udvikle sig ned i, altså, i en sport, hvor, hvor du ved, en ny frontvinge, en, en, en, en, en tusindedel af kun koster angiveligt x antal millioner, og så er der en, der siger, vi skal skrive mere lyd på, så vi laver en trompet og sætter på. Det der kostede en, altså. en, eller anden, en eller anden chefmekaniker, der har haft karriere på musikkonventoriet <laughs> nede i Tyskland. Så det, det virkede sgu dengang. <laughs> ja, men altså, jeg, jeg forstår det ikke. Det, det lignede sådan en løsning, der var blevet ud på en halv time, og kostede kostet 4,5 pund, eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke. Heldigvis blev det ikke til noget. Øhm, så jeg ved ikke, har du flere nyheder, Martin? Ja, jeg har en, men den er også, det, det er grove løjer. Oh. Øhm. Nikki Lauda mm. er angivelig splindrende rasende på Red Bull igen. Det er altså, han har været meget aktiv på det sidste. Han har siddet der og fået sin sakertort i galt i halsen. Det kan jeg dig, da han har fået den her. Men det er jo sådan, at vi vender tilbage til den gamle A1-ring i Østrig. Ja. Den har skiftet navn til Red Bull Ring nu. Yeah. Men det er ikke så meget det, han er sur over. Det, han er sur over, det er det sving, der før i tiden hed Lauda-svinget. Det blev lavet om, så det hedder nu Pirelli-svinget. <laughs> <laughs> <laughs> og, og så siger han... I can only presume it's because I'm now in Mercedes, and we are beating Red Bull, he added. It's like a punishment. Mercedes will be happy to celebrate A 1-2 in Spielberg Nej, han er tosset og det, er også, det er også Man kan sige at det er Red Bull der har betalt for At de har restaureret hele den der En ting er at de tager kalder den Noget andet den, ja, den hedder jo ikke A1 mere Men den hedder så Red Bull Ring Færre nok Men at, at ligefrem fjerne hans navn forsvinget. det synes jeg Og kalde det Pirelli svinget Hvor tidsløst er det ikke, og klamt, altså. Men jeg kan godt lidt forstå det, men jeg synes også, det er sjovt. Jeg synes, det er et åbenlyst tegn på, hvor godt de, de to hold har det med hinanden, altså. De hader oh, øh, den rolle, I har nu med Mercedes, det var vores sidste og vi vil gerne have den tilbage, altså, lad med at køre halvanden sekund hurtigere end os per omgang. Så laver vi jeres banen om, så gik I med med er. Vi kan bare se mekanikere, der tuser rundt ude på parkeringspladsen, <laughs> <laughs> og lukker luft ud af hinandens dæk og sådan det. jeg tror, det bliver sådan noget... Ej, hvor er det fisen, mand. Altså, nu var der jo for et par år siden, hvor vi havde, øh, hvor vi havde den her kæmpe store sag. Det var faktisk der, Ron Røde, hvor, hvor der var en spy -gate og så videre med øh, Der var noget spionage og uh Den her gang det blev det på en meget, meget, meget mere barnlig plan. <laughs> altså vi, vi snakker, nå, Nickelauder, jamen så laver vi da bare den bane om, hvor du havde de drager på. Jamen, så fjerner vi svinget. <laughs> så fjerner vi svinget. svinget gik i stykkerne, Nickelauder, der var ikke noget, vi kunne gøre. Det faldt fra hinanden. Og forresten, husk lige din skudsikre vest. <laughs> og så vil vi med gerne have en kageofstift. Og det med det ja, samme. ja, og det skal være nu. Ja, lige præcis. Nå, jamen det var da en herlig nyhed. Ja. Øh, nu skal jeg lige prøve at se her. Øh, vi snakkede lidt om øh, om før. Det er altså 136 omgang, han har kørt i testen. Testen? I sig selv den vil jeg gerne lige lade stå til lidt senere. Der har jeg lidt mere knyt. Så jeg tror faktisk, at jeg er tør for nyheder, Martin. Har du flere? Jeg har ikke flere. Nej, men Martin, så kommer vi til noget knap så sjovt. Vi kommer til ugen Teglestone. Til og jeg ved ikke, vil du starte? Mm -hmm. Eller, eller skal, jeg tage, skal jeg gøre æren? Ja, jeg, vil, jeg kan godt tage den, for den er kort, og jeg ved, du er uenig med mig. Så <laughs> det kan være den der lang. Betyder... Men jeg synes, jeg synes Jameson Bodden har kvaret sig helt vildt med at være ude efter Kevin Magnusens øh, manglende erfaring i, øh, i form 1-sporten, på grund af deres dårlige resultater. Jamen, det, det må du lige forklare, fordi det har jeg faktisk slet ikke gjort. Det er, at... Øh, Jameson var ude at sige, at de manglede nogle, nogle tiende deler. Han mener ikke, at det hjalp, at de har fået en rookie han mener ikke, at Kevin kan give det feedback ha, til, at de kan køre stærkere. Øhm, der er sådan en del folk, der har været ude og, og, og spørge, specielt fra dansk, dansk side af. Øh, Jan Magnussen har været ude og, og kommenteret det. Kvælge, han søn, Han har svinet. Øh, og så øh, har Jason Rødder også været ude. Og det, jeg sætter mig lidt i den samme leje, som de gør, fordi at, at Jensen Bodden vil komme meget mere med sin kritik af Kevin Magnussen, hvis det var, at han rent faktisk var meget hurtigere end ham. Ja. Øh, hvorfor er Kevins data ikke gode nok i forhold til det, han leverer? Altså, hvem, hvem, hvem, hvem siger det? Det er jo, jo Jameson Bottom der fortæller det. Men det kan jo også være, at Kevin rent faktisk kommer med nogle rigtig gode input. Fordi man, man ved jo, at Kevin har en god effekt på mekanikeren. Han forstår at fortælle de her øh, tekniske detaljer til dem. Og, og hvorfor er det lige Kevin? Altså, hvorfor... Hvad med botten selv spænde sig selv foran og begynde at levere nogle resultater i stedet for at begynde at skyde? Altså, jeg, det viser, for mig viser det et eller andet sted, at, at han er mere presset, end man tror, han er. Han er nok også lidt irriterende over, at han ikke kan køre stærkere. Han kan jo ikke køre fra Kevin. Det må mm. vi jo erkende. Ja, altså, jeg, jeg synes jo også, det er lidt interessant i og men hvad er der sammenligningsgrundlag med? med at, hvad har Jens Botten på nuværende tidspunkt en sammenligningsgrundlag? Sidste år, der havde han paris. Og Perez havde han det jo rigtig fint med, han, han stillede åbent spørgsmål ved, hvorfor Perez kunne smides ud af holdet, da den øh, stod fast, at Magnusen kom ind. Og hvis man kiggede på, på magtforholdet Jensen Botten og Sergio Perez imellem, så var det altså Jensen Botten, der lå og kørte markant fra Perez. Og så er det jo nemt nok at, ligge at sige, at jeg synes, at det er helt fint, at de har Perez på holdet. Jeg må formodet, at det er til dels er en nyhed, der skyldes, eller en udtalelse fra spot der skyldes, at han bliver en smule presset af, af, af Kevin Magnusson som det er siddet lige nu, ikke? Jo, det, altså det synes jeg. Altså det er sådan en engelskplisende udtalelse, altså at det er derfor, vi ikke kan det, fordi det er ham. Det er nye, mm. der ikke leverer. Altså, Og så kan man så det, også sige, altså hvis, hvis man går ny, nyheden sådan lidt mere i, i, i, i bedene, altså, det er jo ikke kun en partiende dele, som McLaren mangler. For at være konkurrencedygtig. Nej. Det, altså det er, jo, det er, det er jo, sekunder. Ja, det er det er jo. Jamen det er det jo faktisk. Altså det er jo. Hvis de kunne få et sekund mere, så ville de begynde at, at, at nærme sig den del af feltet, hvor de bør, øh, hvor de bør konkurrere. Men de vil stadigvæk ikke udfordre dem med nej. Og vi snakker om, en, altså han, gener, han, han er efter en Kevin Magnussen, som rent faktisk kvaler højere end ham mm. i de to første løb, ikke? Som som desværre får en, en pitstraf, på grund af en kobling, der bliver skiftet, øh, og i den her, har en, har et batteri, der går dødt, ikke? Mm -hmm. altså han, han skal sgu lige passe lidt på, ja. synes, synes jeg, og derfor synes jeg, at han er oplagte ugen til for jeg synes det er en tuder, altså det er, ja men, øh... Jamen, jeg har ikke, jeg, jeg, jeg, må, jeg må sgu indrømme, jeg er ikke, jeg er ikke enig, jeg havde ikke øh, lige læst den nyhed her, men, øh... okay. men øh... nej, jeg er meget ny. Til gengæld så tror jeg, at jeg har en udsættelse som som jeg forventer. Du øh, du vil kommentere en smule på, fordi at det er det også en nyhed som vi havde oppe på nu kalder det en nyhed, det er måske er for meget sejt, men det er også en nyhed som vi havde oppe på, øh, på Facebooken. Og det er det her rygte om, at der er et par store personligheder på vej tilfredse eller. Der snak om, at de skal til Ferrari. Og jeg tror, det var Bob Bell fra, fra Mercedes. Han arbejdede så, hvis det ikke hos mere. Det var Ross Braun, som kunne være på vej tilbage til Ferrari. Og så er det Adrian Newey. Altså det nuværende chefdesigner hos Red Bull. Som skulle være på vej over. Eller som, som angiveligt er i Ferrages stegtekorn. Den øh, side, jeg først så... Den her side. Det er en side, der generelt får en del af sin kliks ved at finde på ting. Og jeg tror, at det her det er det pure også. man kan så sige, at Opspins kan også godt få tracks en gang mellem hvilket betyder, at, jeg, at både Adrian Newey og Christian Horner de er blevet spurgt. Adrian Newey sagde mere eller mindre, at det har jeg ikke lyst til at snakke om, hvor Christian Horner sagde, at det forventer jeg ikke kommer til at ske. Adrian Newey har mere eller mindre været det sigtet kundet for samtlige hold i feltet siden han viste sin værd hos Williams i sin tid. Og det er altså være rigtig mange år siden. Så at Ferrari lige pludselig skulle have ham det er ikke nogen nyhed. Selvfølgelig har de ham i Hvis jeg startede et Formel 1-hold i morgen, et ydmygt Formel 1-hold, så ville jeg også rigtig gerne have Adrian Newey i folden, specielt hvis jeg kunne få ham til at arbejde for ingenting. Jeg tror ikke en pind på, at Adrian Newey skulle være på til Ferrari, øh, og det er der flere grunde til. Den ene af grunde er, at han har fået lov til at skabe hele tekniske hold omkring sig hos Red Bull. Det er mere eller mindre et hold, han selv har lavet. Han har et uendeligt antal ressourcer, og så skulle det slående argument for, at han skulle komme over til Ferrari, ligesom det skulle være for så mange andre, det hører man jo tit, det skulle være, jamen det er Ferrari, Ferrari er noget helt specielt i fællet. Det er med klaren også. Det er Williams også. Det er der flere hold, der er. Jeg tror ikke en skid på det. Jeg tror, der er en, øh, en hurtig lille webjournalist, der har fundet på en nyhed, som der lyder meget interessant, specielt for hungerne, for AI-fans. Og så er det altså en snibbold, der blev ved med at rulle ned ad bakken uden noget egentlig indhold. Men hvis du ser på det, så har jeg også skrevet, hvis der bare er 66,6% sandsynlighed for, at det her det går i opfyldelse. Øh, jeg tror heller ikke, Newcomer. kommer. Han har faktisk også været ude at dementere det i dag, så... Men, øh, men, men øh, hvis du så ser bort for nu, tror du, der er nogen, som har en chance for, at Ross Brown, han vender tilbage til Ferrari? Alle vil til Ferrari. Nu må du snart lære at forstå. <laughs> alle. Jeg vil også skifte til Ferrari, hvis jeg fik valget. Og jeg er unik på mange måder. Så. <laughs> <laughs> men helt seriøst, tror du, der er nogen chance for, at de kan få lukket øh, Ross Brown ud af? Jeg ved Ydsel. ikke, jeg synes sgu, at Ross Braun, han er sådan et hemmelig, hemmelig lige i øjeblikket. Mm -hmm. Altså... Øh... Det, det skal jeg ikke kunne sige hverken par eller til. Jeg synes, det kunne være spændende at få ham til, fordi jeg tror, det ville, jeg tror, det ville sætte sådan lidt ro på det der gale hus, de har kørende lige i lige øjeblikket af, af skrine italiener, der står og jeg skændes. Har, jeg har et helt, helt... Ja, det er så visualiseret ind i mig, hvordan jeg tror, det foregår, så det, jeg har nærmest kun en til at tage over, fordi det er på værste måde, er at en finder, der sidder... Ja, det render rundt. Og så sidder Kimi over i hjørnet og bare kigger ned på fliserne og ryster på hovedet. Spiser, <laughs> lige. spiser en magnumise og drikker en cola, ikke? Ja, og Fernando Alonso, han har travlt med at køre rundt i åbne, åbne biler ude på træningsbanen, fordi ingen Ferrari er Ferrari'erne virker og sådan noget. Så, nej, det er helt galt. Ja. Det er sådan, jeg tror, det er lige i øjeblikket. Nej, jeg tror heller ikke, der er så meget på sig. Thomas, jeg blev skulle bare så glad. Ja, nå, men nu var det heller ikke, øh, nu var det heller ikke rigtig myndet med dig. Det er mere... Øh... Vi har også et par aviser herhjemme, uden at, at jeg behøver så at nævne nogle navne, som gør så meget på at opdække historie historier. Og inden folk rigtig får overvejet, om det er realistisk eller ej, så har de måske allerede købt avisen. Og det her er det måske en side, som tænker, at vi kan score sådan nogle nemme kliks, vi en fantastisk nyhed, som vi ved vil ramme mange, mange Formel 1 fans lige nu. Jeg tror ikke på, at der er noget i det, men uh, det er lavet. Martin, yeah. øh, så er vi jo kommet til, man kan sige, podcastens ugenlige højdepunkt. Ja, det er jo uøndende sjakk! Det er ikke mere på Vil du starte med din? Øh, nej, jo, jo det kan jeg godt, øh, men, men det skal siges, når I nu starter min, så har den så stor en grad af dumhed, at du virkelig skal være klar til at, at levere Prime Material, hvis du vil overgå den. Ja, men jeg tror, jeg tror godt, jeg kan. Ja, okay. Øh, det er om Mercedes. Igen. <laughs> og og det, er, det er Toto Wolf den her gang. Der synes, at Mercedes har det noget så hårdt. Han synes faktisk nærmest, at Mercedes lige nu bliver behandlet urimeligt. For øh, han ud ude at sige At Mercedes kan altså godt mærke Den her negative effekt Der er af at de lige nu dominerer Formel 1 sporten Det kan han på, øh, på mængden af, af, af TV omtale de får osv., Fordi der er jo for pokker ikke nogen der gider Følge deres løb Når de alligevel hele tiden ligger og kører stærkest Og ligger ud i fronten så langt foran alle andre At de ikke er særlig sjov at kigge på Og så er det jeg tænker med det samme Hvis man har så meget succes At man Rocker sig over. At man ikke får lige så meget tv-tid som alle de andre. Altså, så ved jeg ikke rigtigt, hvor vi er For Fordi hvad er det så, er du vil? Jamen, jeg vil gerne vende og være totalt dominerende. Men jeg ved, at man også har, at folk kigger på mig. N nej. Nej, det er ikke sådan. Det, det, det, det fungerer. Man kan så selvfølgelig også kæde den sammen med. Det er måske derfor, at man sidder så ude med alle de her uendeligt dumme. Øh, hvad kan man sige? Udtalser omkring, at de gerne vil have, at de andre kører stærkere. Nu I med spændende spænd hjelm eller altså bare generelt at holde op med at snakke rent idioti. det jeg, jeg jeg jeg forstår det ikke. Du det der ophissede, hvad det er du så? Der fik du der lige ventileret si det. Her. <laughs> jeg og jeg ved det. Er, altså jeg ved jo godt at det her det er jo uden chok. Altså det er jo den sjovhed og og jeg mener vildeligt at det her det er så grotesk at det er nærmest er sjovt, men det æder med i mørst på samme tid. Det er jo næsten lige så dumt, som at Hamilton har brug for at selvprofilere sig selv så meget, som han nogle gange har. Altså, den... Jeg tror, er det der ego-trip, de har kørt den over. hvad fanden gør de den dag, de taber? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, så bare spontant i brænd. Der er ikke nogen, der sætter brænd til noget. Holdet bryder bare i spontant brænd. siger det. Der er, bare, altså, der er dæk, der er jul, der er, er, er toiletpapir, der går i spontant. Altså, brændt. Det eneste der er tilbage, det er to glinsende diamanter for <laughs> Hamilton's ører. <laughs> med, med et smilende tandsæt ved siden af sig. Ja, Jamen, øh, ja. Nå jo, og så har jeg lige en jeg lille, lille bitte, lille bitte, lille øgenchakre mere. Det er den her fantastiske tendens, der har været til, at folk har været ude og, og, øh, og, og, og estimere, at, at øh, Marussia lige pludselig har rummet kæmpestort på en tale, fordi Max Chilton formåede altså på første dag af træning at være den hurtigste bil i feltet. Og det blev kun fuldt op af en endnu bedre anden dag, hvor det var selveste crash der Maldonardo, der sat dagens hurtigste tid. Drenkepiger, det er træning. Jeg tror ikke, vi skal forvente noget sensationelt af Marussia. Jeg tror ikke, det bliver Marussia. Som kommer op og udfordrer mig sidde til det næste løb. Det er måske bare mig. Det, det kunne sgu være fedt. Jeg tror, jeg har Jeg tror, jeg tror, vil have dem med på min næste gang. Der skal de op på post. Tænk sig, hvilket odds det ville få, hvis man satte den første til det mig. Det, ligesom, det er ligesom at spille rulletten på nummer 32 eller 0 eller sådan et eller andet. BAM! Hvad? Oh! Bare feste hele natten. Nå. Nu, er det nu, mig? Nu skal der spændes op, Martin. Okay, nu bliver det sjovt. Uh. <laughs> det, ja. det gør det altid, når man starter med at sige det. Nu bliver det sjovt. Det her, det er det, det er det største, der er sket længe. Det her, det er simpelthen så fantastisk. Og jeg vil gerne have lov til at takke Sky Sports, fordi de har, de, har, de har begået et mesterværk. <laughs> de har lavet det samlede overblik over Maldonados mishaps. <laughs> I, I, I, I den rigtige kroniske rækkefølge, med små videoklip og udtalelser fra Maldonado om, hvorfor gik det galt for mig igen. Uh, som de kalder det. A rundown of the Lotus Drivers Incident at the First Five Grand Prix. Uh, man skugler sådan noget uh, Det første billede, der, der ligesom møder en, det er... Det er på mystisk vis en, øh, en lotus, der stanger en, en anden pil, som hænger på hovedet. Det er jo, det var Ja. Den flyvende mexikaner. The Venezuelan drivers winter switch from Williams, which he assuredly described at the time as the best decision ever, has yet, has yielded to a single point. With his campaign så so far having been dugt by a succession of on-track mishaps and misdemeanors. Vi ryger til første. Det australske Grand Prix, der er en opdatering for qualifying. What happened? Får man en, en, en, ligesom en udspecificering af, hvad for nogle fejl lavede han til den her kvalifikation? Jeg glæder mig. Øhm... Efter han kun havde gennemført 17 øh, omgange i, øh, i træningen, gik Maldonado ud øh, af enden af q øh, for at køre på sliktires på den våde bane. <laughs> Med de forudsigelige hændelser, man kunne have set, inden man kørte ud, øh, kørte han af i det første sving. Øh. Hvem havde tænkt, det var en god idé? Pastor, han siger, det var en power unit øh, issue, og ikke min. Helt ja. jeg havde en power unit, der brød ned. Og jeg havde sliks på. Jeg kørte ind i pitten. Og på det tidspunkt, jeg fik lov til at køre ud, havde jeg glemt det. Og i mellemtiden var det startet med at regne. Og det er det, der er i det. Nå. Det er, det er jo også den samme pasta, som på et tidspunkt prøver at forklare, hvordan det er Cherris, der laver fejl. Ja, <laughs> yeah, yeah. Nå, men uh, i hvert fald så rykker man jo videre til det malaysiske, og igen laver Pasta noget. Og det kunne jeg også sidde og uddybe, men jeg synes selv, man skal gå ind og læse det. Jeg lægger det op på vores Facebook herefter. Uh, pastas kommentarer. Today obviously was not so good for me, <laughs> but we're not the only one with the issue so early in oh, the season. <laughs> Og det var vel at mærke, efter hvad fanden var det, han havde lavet der. Uh, Nå, no, det var Jules Bianchi, der havde været inde i ham. Det var jo ikke hans skyld. Så det går aldrig, altså, hvis du så går vi til Baraigens Grand Prix. Og det er jo det, det bliver rigtig sjovt. Der har han både, <laughs> øh, der har han både i Practice 2 og i RACED to forskellige ting. Øhm, I uh, RACED, det var jo så der, hvor han... Øh, Vel der at kører Esteban Qutiers af hvor kommentaren er. We'll need to have a look at that again. At what happened as Esteban seemed to be off his line coming into corner one. Maybe he missed his breaking point, I don't know. And by then I was in the corner with nowhere to go. Så so, twin tusk topped der! Esteban guitaros. I mean det her det er simpelthen. Altså hvis man gider at <laughs> læse de her ting. Det lyder som en guldgruppe af uh, uh, ren, uh, uh, crash og, uh, uh, uh, altså, uh, humor. Det, bliver, det at... bliver bare værre og værre, altså. Fordi at, man kan sige, at det australske, der var kun noget under qualifying. Malaysia, der var der noget under race. Bare op og der, der laver han både fejl i practice 2 og i race. Så kommer vi til det kinesiske. Kunne hjælpe mig om der ikke både er practice 1, practice 2 og race ting, han laver? Um, Jamen, det altså, man, man kan jo sige, at, at det er måske en strategi for Crashtar. Fordi han ved jo godt, hvor mange penge han har med ind i Lotus. Yeah. Og, og det her Lotus-hold, det skal altså have lov til at, at, at arbejde for pengene, ikke? Jeg synes, det bedste, det er den sidste udtalelse, han kommer med efter det spanske konkurri, det er... Today's result is a bit disappointing, but my race had already been compromised by starting at the end of the grid. At least, we saw the checkered flag this time. <laughs> ja, det er flot. Du gennemførte dit løb. <laughs> Pissegod. Efter, uh. efter Christian, han kvalificeret på en 4. Plads, tror jeg, eller plads tror jeg det var. Og sluttede på en 8. plads, og altid fik point. Så crasher jeg bare, vildt begejstret for, at han er kommet igennem løbet. Men um, jeg synes, det er... I... Det, men, det, men, det er... Altså, for... Han crasher jo i qualifying, altså. Ja, men, ja, og det ser jo igen helt, helt, helt godnat ud. Men, altså, det er jo efterhånden ved at være en fase, at folk på den måde forventer, at eh, der går galt for, for, for Pesta Maldonado hver gang. Altså, der var på et tidspunkt, det var så en japansk gør, der hed Ide, hvor, øh, hvor, hvor resten af fældet var så bange for ham, at de nærmest stemte ham ud af øen, ikke? Altså, at de sagde, man kan ikke køre med, altså enten så kører han, eller så kører vi ikke. Og man, men, altså... Men frygter jo nærmest, at det er der, Pastor Maldonado bevæger sig henad, ikke? Oh, det ved sådan... også, hvad rigtig kønt ham, hvis han stadig betalte til to hold, hvor han ikke kunne køre for nogen af dem. Altså både Williams og Loses. <laughs> han er lidt en loose cannon. Det... Så... Men jeg ligger den her op, og så læser den, fordi den er sjov. Og det gode er, at, at jeg synes rent faktisk, at Sky Sport har formået at holde den med et glimt i øjet. Mm. Altså bare det, at man efter løbet af altså de første fem øb, vælger at lave en top 5 over Christians Mistakes. Det synes jeg simpelthen er så godt. Ja. Øhm, og han har jo også været ja, grundlag for meget grin i vores podcast. Det må så, man øhm. sige. Altså, vi, vi vil jo nødvendige i ham fra 2014-sæsonen, som den tager lige nu. Jamen, det billede, der er, hvor Guterres, han hænger på hovedet, mm. og, og Crash, han sidder i sin pin. Man kan bare sige altså, <laughs> hvis jeg havde haft bare, øh, bare en smule Photoshop-kundskaber, så havde jeg lavet det billede, og så havde jeg sat en taleboble bagefter med de ting, <laughs> eller med den bortforklaring, Crash, han prøver at komme med, hvor han siger, men det er da helt tydeligt, at det er der er forkert på den her. Og hvor man bare kan se Guterres med taleboble hvor der står, what just happened to me? <laughs> Yeah. Okay, Men Marcel, læg den op Facebook-siden. Øh, øh, den er op nu. Jeg har lagt den op. Det, det er det med orden. Og så vil vi jo igen opfordre alle til at tage en forbi vores Facebook-side. Ja. Øh, det her, det bliver forhåbentlig den sidste podcast, sådan lige inden for den nærmeste fremtid, som vi kommer til at lave over Skype. I næste uge vi vil vi i hvert fald... Øh, forsøg at mødes igen i øh, hjemmestudiet, hvis man kan kalde det det, hos, øh, hos Martin. Som og, vi stadigvæk ikke har fået taget billeder i. Nej, men det er også fordi, nu, nu er du lige pludselig blevet fin på den og begyndt at insistere på, at det skal ryddes op og alt muligt. Jeg synes jo, charmen er, at det ud som det ser ud, men det må jo op til dig. Jeg har faktisk ryddet lidt op. Øhm, men næste gang, så mødes vi jo for at snakke om... Øh, om <laughs> Jeg glæder mig. Helt sindssygt. Og med optagten til, til Monagros Grand Prix, igen et løb, hvor øh, special Red Bull har været ude at sige, hvis vi skal slå Mercedes på noget tidspunkt i år, så skal det være den her bane, fordi det er en bane øh, med ganske få øh, højhastigheds øh, langsider, og i stedet for en masse, en masse sving, og så er det jo, altså så du lige så smut sang det, så kan man jo egentlig bare nåde med Simon Monaco, og, og så bør enhver en form lidt fænde være klar over, hvad det drejer sig om. Altså, det er jo et fyrstedømmel, så der er jo visse regler, der skal overholdes om, man skal synge ting. Det er rigtigt. Jeg, øh, jeg, jeg mangler lidt stemme lige nu, men til næste podcast, der lover jeg, at jeg også synger det. Ja, hvis nej, men det Der skal man jo synge podcast, Thomas. Og... Det Nej. er jo lidt af en udfordring. Det bliver musical. As we Men det er jo, og det fede er jo, altså, som, som, som du selv sagde, at det er jo en bane, hvor fart ikke har nogen mening eller betydning. Og det er der jo nogle hold, ved vi jo allerede nu, der har været ude og udtalt sig om, at det er jo dejligt med sådan nogle baner, hvor fart ikke har noget at sige. Så jeg glæder mig til at se 20 sæbekastbiler, hvor man bare ser mekanikere og skubbe hinanden rundt. Det bliver fedt. Ejligt, ja. Ja, og, og, og der jo gennem, der må man jo gerne formode at Red Bull har lidt en fordel fordi de jo hvert år sender deres deres pit team på løb i træning og, og jeg skal komme efter dig så altså jeg forventer en, en helt en helt specielt designet øh, sæbekastbil fra, fra Red Bull. Men der er også en sæbekastbil, som måske har drivkraften i mekanikerne, som der virkelig skal til for at vinde øh, Monaco's Grand Prix. Men man ved jo, den er lavet og farvet som en Red Bull-dåse. Altså, jeg ved allerede nu, hvordan den kommer til at se ud. Det, det så er en kæmpe store vinder. Ja, det er deres den der... Deres... Det starter der, der bliver skubbet rundt. De har misforstået det hele. Nå, ja, men hun næste gang, det bliver pis spændende. Ja. Øh, dejligt, at du så kommer øh, tilbage til øen. Det, det er der nogen, der, der også også. Øh, der rygt om, at der er rigtig mange, der gerne vil holde mig herovre. Men... Øh... Det er, er det, fordi du er begyndt at lave den der podcast? at altså, Så er det blevet populær? Øh, nej, men det er generelt fordi, at, øh, at, at, at folk måske også godt kunne tænke sig, at vi begyndte at lave, lave en, øh, en rejsepodcast, øh, hvor jeg rejste frem og tilbage mellem øh, Jylland og København. Ikke andre steder i verden, kun frem og tilbage mellem Jylland og København. Så kunne vi kalde den Thomas på tur og Martin derhjemme. <laughs> ja, det er, det er Men øh, det er en snak til en anden gang. Martin, jeg synes, vi skal have den her. Ja, mit navn er Martin Ishøj. Mit navn er Sommers Blikfeldt. Og vi... øh, ja, det, Martin. Du gør det. Vi har... Du har lyttet til podcasten Vi var ikke hurtige nok. En ydmyg Formel 1-podcast. Øh, episode episode 10. 10? Ja, vi har jubilæum. Og så har vi engang en sakretårte. Det virker helt forkert at lave en sakretårte til episode 11. Nej. Godt, det gør jeg. <laughs> Men øh, tak for nu. Og ja. øh, vi hører til næste gang. Vi hører til. Hej!